Innan vi tar det kör igång så ska vi säga att den här podcasten heter Skolsverige. Den finns på skolsverige.com, på iTunes och på Spotify. Det jag på att Den finns på Soundcloud. Och så, vill man skicka in bilder, material, vara med eller så, tipsa oss om saker. Man kan göra typ vad som helst på vår hemsida skolsverige.com och då är man med här. Och då rullar vi vignetten. Kör! Så hälsar jag välkomna till Skolsverige, eh, mm. podcasten som görs av dig Jakob mm. och av mig Karin. Precis, vi är två lärare från Göteborg, du är gymnasielärare jag är mellanstörlig lärare. Precis, ja. och eh, vi brukar börja med lite korta nyheter, sen har vi ett tema. Och den här veckans tema är en fortsättning på förra veckans tema, nämligen den självklara skolan. Precis, och på slutet så har vi en elevkronika. Mm. ja och um, så är det med det så är det med det med om vi kör igång med korta nyheter eh, förra veckan pratade vi om alltså skolan ur ett globalt perspektiv om man tänker sig alla barn kör till skola mm. och då, eh, om vi ska börja med ja eh, ah, och då eh, hittade jag en grej som jag glömde berätta för dig men som är otroligt intressant eh, FN har en undersökning som heter My World där de frågar sju miljoner människor över hela världen vad är viktigt för dig och din familj mm. Mm. vet du vad den enskilt viktigaste gren är? Ja, eftersom du frågar skola kanske. Men... Bra utbildning. Att, att, ja. att, att barnen har bra utbildning. Oh. Det är den enskilt viktigaste grejen för sju miljoner människor över hela världen. Det är faktiskt världens viktigaste grej. Men gud. Det inte viktigt. mat, inte tvättmaskin. Det finns inte så mycket mer att säga om det. Men det är coolt att det finns en sån undersökning. Den och det... FN, man kan googla på My World, UN och så dyker upp. Men du, vet du vad? Mm. Om skolan och ut, bra utbildning är världens viktigaste grej. Ja. Öppenbarligen statistiskt. Ja, det ja. borde vi liksom ha som en kampanj, tänker jag. Vi borde göra någonting på det. Ja. Apropå folk som gör kampanjer och folk som gör någonting. nyhet mm. nummer två. Ja. Eh, jag hittade på Instagram. Eh, jag finns på Instagram Instagram mest för att följa mina elever. så jag ett Men då var det någon av dem som delade eh, vidare någon hashtag till någon kampanj någonstans. Som jag säger, startade av två 14 åringar som bara, nej, vi ska ta bort det här med näthat. Och driver värsta grejer. De har äh, typ 1000, 2000, 3000 följare. Och liksom det är kids överallt som på något sätt ger sig in i det där. Jag tycker det är så otroligt intressant. Och det säger någonting om kultur. Mm. Att här, när man har problem med saker på Instagram, då löser kidsen det. De har mm. Instagram-poliser som är också tung tonåringar som hjälper till att anmäla liksom, kränkande konton här kampanjer och så, men på Twitter då har vi så här hashtag tonen och så bara fortsätter folk att bråka på något <laughs> sätt, förstår du? Ja, eleven är smartare än ja. oss igen alltså, med andra ord. Damn you, eleven! <laughs> <laughs> ja, ja, ja, det är som det är, men det, det, vi, vi applåder, det är veckans applåd helt enkelt till nättatskampanjen på Instagram. Jag får lägga en länk till den här hashtaggen, för jag kommer inte ihåg vad det är för hashtag. men jag får lägga en länk till så kan vi kolla in den mer om man är intresserad av det. Absolut, absolut. Mm. Jag har en lite annan nyhet eh, som inte är så kanske, eh, jag vet inte. Jag läste en ledar, eh, ledare häromdagen. Det brukar vara bra. Ja, eh, den, den är från i, i, i måndags. Vad är det för tidning? Det är Borås tidning. Ja, ah, okej. Okay. Vi lägger det en länk på den hemsida. också. Eh, ja, eh, det kanske vi gör. Eh, jag ska läsa lite för dig i den. Ah, tänkte jag det. det här är Rebecka weidmo Uvell som har skrivit mm, mm, um, och då står det så här i ingressen Medan vi har ägnat de senaste åren att diskutera om vilka ägare skolor ska ha mm. och låtit Vänsterpartiet som fram till 2010 hade planekonomi i partiprogrammet sätta agendan för skolan har vi struntat i skolans verkliga problem uh, Okej okay. Det undrar jag, är det så att Vänsterpartiet har orimligt mycket makt i just Borås? Eller menar de verkligen nationell nivå? Det låter Det känns ju inte som att de har särskilt stort inflytande över skolan. Alltså man kan tycka vad man vill om det, men det är så här... Ja, absolut. Alltså sen när... Alltså, liksom... Efter åtta år med och... borgerlig regeringen inte att Vänsterpartiet har jättemycket stött så... skolan. <laughs> och i så fall, om det nu skulle vara fallet alltså vilket fruktansvärt bottad betyg till borgerlig politik. Ja, eller så är de jättesamarbetsvilja. Det är kanske är därför de låter alla andra besämma. Det är lite ja. som när mina elever funderar på hur de ska vinna så fair play-priset i den regionala fotbollsgruppen. Och de helt är lite så här. Måste vi låta dem göra mål på oss nu? Det roliga är ju att, att Uvell är ju gift med Mats Uvell som var tidigare vd på Timbro. Aha, och, så, att, eh, så det att finns en koppling, äh, det men, finns en men, koppling. Jag att vi lägger en vi till den så kan vi läsa vidare på den för det låter ja, ju ändå lite ball ja, alltså, den, är, den är omöjligt det, alltså, en av de mest absurda texter jag har läst det säger ändå någonting ja, alltså, alltså, det den finns är, en del texter på vårt område. Ja, och den här är alltså, alltså, man börjar undra, alltså, så när Fick Timbro makt över svensk skola? Sen när fick Timbro någonting att säga till om, om svensk skola? Och, och vad baserat den makten på? Det är lite ja. Jag hittade en grej på eh, Twitter i morse. Jag ska se om jag kan hitta den här. Nej, det var på Aftonbladet. Eh, Dagens fråga på Aftonbladet. OECD sågar svenska skolan och ger förslag på förbättringar i en ny rapport. Mm. Behöver svenska skolan förändras? 38 395 personer svarade i morse. Eh, 88 procent bara, ja, den håller inte mot det. Kolla på den här siffran. Ja. Jag lägger den bilden på. Alltså, den så här. De som tycker att den är bra som den är. 5,15 procent. Inte jätte. Men det kan ju bero på att man sitter och pratar om konstiga saker i tv. Och att, ja. vi, och att, ja. och att liksom faktum är att det var ju som någon häromdagen mm, som mm. bara dissade efter, efter OECD-rapporten. Ah, vi har mm, världens sämsta mm. matteundervisningsskolan. i skolan. Mattelyftet är ett skämt. Och så, men, men vänta lite. Matte lyftet kom ju efter PISA. Mm, till, alltså, till att börja med. Ja, till att börja med. är väl inte med i OECDs liksom, sammanställning, skulle jag tro. Eh, mattelyftet har vi väl inte sett resultatet av det, alltså, så här, det, det var du som sa det att, alltså här, Det är lite konstigt att OECD har så mycket inflytande som de har. Alltså, det är ja. en ekonomisk organisation. Det är liksom inte människor som ser skolan ur ett pedagogiskt perspektiv. Och, och frågan är så här, kan vi se skolan på något annat sätt? Nej, Det där är ju jättekonstigt. Vet du vad? Vi, det tar och vi det som ett eget tema någon annan gång. Ja, absolut. Och så ska vi inte bli för tunga i länkar. Men för guds skull, PISA-doktrinen på Sveriges radios hemsida. Ja. ja. Vi länkar dit också så har vi, vi redan fyra länkar innan vi har kommit in i temat. Då ja, men det är strålande. Det är strålande. Men... Jag tror att vår hemsida är det bästa sättet att lyssna på vår podcast för att få tillgång till det extra materialet. Det finns bra skiter. Ja det finns väldigt mycket bra och vi samlar och vi samlar och det, jag, jag tycker om vår hemsida och jag tycker vi ska innan vi går vidare eh, vi tar OECD som ett eget eh, tema någon annan gång och har du något att säga om OESD eh, så, så ring oss, oss och så hör av dig och så får du vara med ja absolut har du Slayers nummer hör av dig så. Ja, ja vill vi prata med Slayers vi ja, ja han kan ja. få dagen podcast eh, då går vi över till dagens tema Dagens tema är ju som sagt fortsättningen på förra veckans eh, avsnitt som handlar om den självklara skolan. Och då pratar vi om att det är självklart att alla ska ha rätt till skola och att vi tänker att det är självklart i Sverige. Men så är det inte. Det finns barn i Sverige som inte får gå i skola för att de är inte illegala men de är inte heller här permanent. Alltså man fastnar i någon sorts limbo ja. liksom och då är man där. Eh, det snackar vi lite om sist. Och eh, nu kommer lite del två av det. Men först är du en rättelse. För du har hittat nyare, bättre, finare siffror. <laughs> ja, jag såg att FNs samma siffra på hur många barn som inte går i skola eh, mm. är ju då 2015 58 miljoner. Förra, år, eller förra gången så snackade vi om 2010 års siffror som var 60 miljoner. Mm, och då kan man tänka att om det går ner 2 miljoner på eh, fem år mm. så kommer det ta vara mm, typ as lång tid innan vi kommer dit vi behöver. Alltså Nej, du, du, du är 20 mm. miljoner på. Jag ska inte räkna ut i huvudet. Jag är för trött för det. Men mm. det är många år. Det är mm. 40 000 miljarder år ungefär. Nej. Nej. Ska, men det är lång tid. Ja, det är väldigt eh, lång tid. Och det, det är ju så här. Var det inte för det. skulle vara klart till 2015. Det var liksom vårt mål när vi började med det här, Med, med mm. de här millenniemålen år 2000. Mm. Och där är vi ju inte där är vi definitivt inte. Och, och någonstans, mm. om vi nu ska liksom tänka så här, att, att om vi har nu då 58 miljoner mm. människor som inte får gå i skolan, om mm. 7 miljoner människor tycker att bra utbildning i hela världen alltså, mm. är, är liksom världens viktigaste grej. Mm. Och det är en ganska skön siffra, för den, den kan dels motivera varför vi behöver se till att med 58 miljoner personer. Framförallt barn och unga får komma till skolan. Mm. Men det, det sätter också fingret på vad gör vi med den svenska skolan? Mm. Om det är världens viktigaste grej. Man kan inte bara säga det som en villspråk utan det är faktiskt hårda siffror på det. Mm. Då är det så här, vad gör vi med den skolan vi har i Sverige? Mm. Alltså tar vi den på dess allvar som det förtjänar? Nej, och förstår vi dess allvar tänker jag. saken är ju den att, att det jag funderar jättemycket på mm, mm -hmm. är ju att vi, vi har ju rent historiskt så kunde man göra en klassresa i Sverige. Man kunde liksom, skolan betydde saker för oss rent mm, historiskt. Mm, alltså att, man, att skolan hade ett bildningsideal. Ellen eh, Kay mm, mm. hade ju det från början. Ja, ja barnet århundret. Ja, ja, men lite sådär. Att det var förra man, århundradet. Det var förra århundradet. Vi, vi släppte det nu. Nej, men Ellen nej, Kay hade ju det. Och mm. man, man hade olika arbetarrörelser. hade olika läsrörelser mm, i, i mm. olika studieförbund för att öka eh, läs, alltså läsningen av skönlitteratur. För att bildningen mm, var mm. så viktig. Och man såg liksom kultur och skönlitteratur som vägar till att bli, lika, att ta, bli tagna på allvar- av överklassen och också då den härskande klassen. Det var en demokratiseringsfråga, det var ett sätt att ta makten från de som härskade. Ja, att kunna att föra det. Ja, men sätt. precis. Och ja. kunna föra sig i alla salonger och sådär. Mm. Och jag tror att vi gör oss själva en om vi glömmer bort det. Om det är också vi... något som vi tar för självklart. Vi bara räknar ja. med att alla människor blir bildade och intelligenta och begåvade och får man tänka att det är självklart. Det är självklart att det ska vara så. Det vill väl vi alla. Ja, och det är självklart att vi ska ha skola, mm. säger vi. Och det är det ju. Det tycker ju vi med. men skolan är ju liksom mer än superviktig. Och det är därför är det också självklart att det ska vara en bra skola i så fall. Om det är lika självklart att det ska vara en skola så måste vi ju liksom ha en bra skola. Och då måste vi liksom ha ett mål med den skolan. Vi måste ha en riktning och vi måste våga prata om vad skolan faktiskt Betyder. Ja, och det kan man inte alltid säga samma sak som man har pratat om förut. För att världen förändras och tiden mm. förändras och de vi jobbar med förändras. Mm. Förr i tiden så hade man en idé, alltså folk som kom till skolan, elever, hade en idé om att jag är här för att lära mig saker som ska gå bra för mig sen. Mm. Och liksom, man kunde driva lite med det här, på något sätt, någon sorts kristen logik av att så här, liksom, jobba hårt och så liksom, blir det bra sen på något sätt. Mm. Men jag tänker att säga, det är inte nödvändigtvis så längre. Västvenska Handelskammaren släppte en rapport för några veckor sedan om så här, vad vill 15-åringar med deras liv och deras framtid? Vad de för ambitioner? Och grejer som lön och karriär, det är inte det viktigaste från. Det är snarare saker som att, här, att få jobba med något man är intresserad av eller att, att få jobba med saker som gör att det också är tid med mitt liv. Alltså sådana grejer. Mm. Och om man har det som drivkraft visst, man kanske säger att så pratar alla om de är 15 och sen så kammar de sig. Men liksom, man kan också tänka att så här, hur möter man de personerna? För det är människor som ja, jag har känt att vara ganska benägen att tänka så här. Eh, Orka. <fattar> du? Ja, men jag tänker att, att jag, vi hörde precis nu en uppgift mm. på, på, här på skolan mm. som handlade om, om hur det är att vara ung idag i Sverige. Mm. Och jämfört med då historiskt. Och så fick mm. skriva debattartiklar om det. Och det är ju en, en, en väldigt spännande grej eftersom att det, bli, det bekräftar det som Handelskammaren säger. Att mm. de, de känner egentligen ganska, de är ganska oroliga för mm. samhället mm. och jag tycker mig, och det, he, det här är helt ovetenskapligt, men jag tycker mig mm. i sin trend att de vill inte lämna gymnasieskolan de är inte så himla glada över att ta studenten utan de känner liksom att mm. det vore så himla skönt att få vara kvar här, för mm. här vet vi i alla fall hur vardagen ser ut och Det är något som man är, annars kanske fattade mer förut alltså man har en idé, om att sen ska ut och jobba och, så. och sen liksom, mm. Thomas, det är det så att de har och i stället vänta, där fanns ju alla mina vänner, där fanns ju liksom ett sammanhang det var en ja. mening bara serverade till alltså. ja, och så. Ja, att man fattade det efteråt. Men, ja. men nu är det som att det finns en sån stor oro hos dem och dessutom så, alltså det man hade när man på, på i början av seklet, mm, mm, alltså mm, 1900-talet, i början av 1900-talet, mm, alltså för hundra mm, år sedan, mm. eh, var ju en slags framtidshopp. Det blev hela tiden bättre. Och nu lever de i någon slags tid där i alla fall det bombarderas ut att det hela tiden blir lite sämre. Det är så intressant. Jag satt med en av mina fördata elever i bilen igår. Vi var uppe i Stockholm på någon statlig chuffress. Och då eh, flög vi hem och så tog vi min bild tillbaka från flygplatsen. Och grejen var att hon har blivit intervjuad av Lilla Aktuellt eh, tidigare på dagen. Mm. Och då eh, pratade vi lite om det. Eh, för de, de, journalisterna har sagt att så här, Lilla Aktuellt meningen med den är eh, deras målgrupp är tid i 12 år och liksom det är där de har sina tittare. Och hon mm. var 13 eh, snart 14, som blev så här ah, men vadå, är inte det en grej för mig? Och då pratade vi om det. Hon har varit intervjuad i Aktuellt förutom där, mm. Och då jämför hon med att hon gillar mer lilla Aktuellt för det är inte bara negativa nyheter. Mm. Och det tycker jag är en intressant ingång liksom. Mm. Ändå ganska medveten, ganska reflekterande, ganska långt. Alltså säger här för att vara treta år. Det är en jätteintressant reflektion. Mm. Och det säger något om att säga det, det är på något sätt en konkretisering av det du säger. Mm. Att liksom man inte är riktigt sugen på att ta det steget ut. Och då Nej. tänker jag att, så här, det är en aspekt säkert av hur det är. Och jag tänker att den annan aspekt är det här med att man har en annan uppsättning, liksom ideal eller mål eller så. Mm. Och då tänker jag att så här, kolla på pisa som visar att en, en växande andel i 15-åringar tycker att skolan är bortkastad tid. Mm. Du hänger ihop med det för det mm. finns en överlapp av att, liksom, eller att överlappen minskar mellan liksom vad, vad man vill och vad man får av skolan. Mm. hela skolan är uppbyggd på att säga jobba hårt du kommer få det bra sen, det är din grej, det är framtidshoppet mm. att liksom ansträng dig nu så kommer du ha bra möjligheter sen, då du kommer, kommer du göra en karriär, med ja. och det är inte nödvändigtvis <laughs> alltså det är det inte nödvändigtvis sant det är inte nödvändigtvis relevant längre Nej och jag tror framförallt också att det inte är sant. Alltså det spelar ju mm. ingen roll eh, om de, när jag gick, tog studenten 94 då mm. kunde man faktiskt när man tog studenten gå ut och jobba och jobba och ha det ganska okej. Okay, mm. inte mm. jättebra. Vi hade ju liksom värsta eh, generationen som, som mm. eh, vi fick neddragna Eller liksom, det var ju jätte mm. arbetslöshet mm. då med, men inte det var väl hälften av den arbetslösheten vi har idag. Men då hette det att det var jättehög. Ja. Men man fick ju jobb och man kunde jobba och man kunde liksom försörja sig, till skillnad från hur det faktiskt eh, ser ut nu. Att du mm, har inte, mm. alltså, vi har ett jättesegregerat samhälle. Mm. vi har inte, man har inte alls möjlighet att jobba i den utsträckningen även om man har en gymnasieutbildning. Man får ha två, till fyra olika jobb. Man får liksom, ja. Det finns också en, en grundförståelse idag. Av att säga, men när du är ung då ska du ha skitjobben Då får man ta det. Alltså man, man kan inte liksom, någonsin säga att det stämmer inte med de ambitioner eller de målsättningarna som de har. Det. Nej. Och det finns olika sätt att hantera det där Jag såg en, en insändare i en lokaltidning om Skriven av två elever år 27 Som uttryckte att så här, Vi tycker inte att skolan är bra nog Utifrån att det är en massa olika parametrar Bland annat att lärarna har för, för stora grupper De är för arbetsbelastade, arbetsbelastning, de är för stressade De är för otrevliga på grund av stressen mm. De har inte tid med mm. oss De har inte tid med det Jättemånga människor som svarar på det så här, Varför gnäller ni ni för gå i skola gratis växa upp någon gång du vet, Den sortens kommentarer Ja. Och att det, det är ju en extrem bild men när man ändå inte liksom kan möta den generationen på deras nivå. Man pratar om att möta varje elev på deras nivå men att man ska möta liksom den generationen. och att jag då tänker jag att det, det hänger ihop lite med, med den skolan vi har. för att den, den bygger på en gammal vision och ett gamla ideal på det sättet att vi, vi förstår att skolan måste utvecklas. Vi, vi pratar om skolutveckling hela tiden men det är bara i det på en konkret nivå. Det är bara säga hur ska vi göra det här? Hur ska vi undervisa matematik bättre? Vilka verktyg ska vi använda smartare? Hur ska vi liksom... Åh, oh, nu ska alla lära sig att blogga. Eller den grejen. <går> liksom, men, men det är inte det här, Vad är skolan bra för? Vad, alltså, vi ska hålla... Oss, mm, det är jättelätt att svamla loss i det här. Men någonstans... Nej, men jag den visionslösa skolan är jäkligt farlig på det här. Och jag tror att det är det som skapar den här klyftan mellan hur kidsen ser världen och hur resten av världen ser världen. Ja, att vi faktiskt inte lyckats... Kommunicera. För jag tror att Nej. det är det handlar om vi lyckas. Vi tar skolan på ett sånt stort, självklart sätt. Mm. Att alla ska gå i skolan. Är du sex år så börjar du skolan och då ska den leverera kunskap i någon slags mm. um, kundmedvetenhet, och sen så när den har levererat kunskapen så har förpackat människor i små förpackningar, så är det klart och så är det färdigt. Och, det är lite det som du pratar om ibland på Sir Ken Robinson och Ted pratar om att den industriella skolan. Kom mm. liksom någon sorts moderna alternativ, jag vet inte vad det skulle vara. Nej men, ja, men så kan man ju prata men jag tänker ju snarare så här att, mm. att egentligen mm. så är jag inte så himla säker på att eh, visionen för skolan behöver vara så himla mycket annorlunda. Alltså själva idealet för skolan varför vi har skola, alltså, i, alltså att mm. förstå att men däremot så har man tappat bort visionerandet. Mm. Eh, för att idag så är det men vad jag, menar du, jag, jag menar Alltså. När man hade den här alla barns rätt till skola. Och så mm. hade man det. Och då var det ju, en vision betyder ju att det är någon slags drömlikt mål. Oh. Eh, och om du då säger att vi ska alla barns rätt till skola. Mm. Idag är det alla barns rätt att välja skola. Mm. Och, så, och det är den största visionen vi har i svensk skolpolitik. Men då tänker du att vi ska gå tillbaka till den gamla visionen? Nej, men jag tror att nej. Det, för att, men vi måste liksom bestämma oss för att skolan, eh, skolan äger möjligheten att. Men jag tänker att vi ska, skulle kunna ha en, en, en vision om att skolan ska eh, integrera våra elever med varandra. Mm. Och, och säga det Skol jag brinner för att skolan ska eh, motverka segregation Men är, är det skolans vision? Är det liksom på något sätt det... Ja, men det, det skulle kunna vara en politisk vision alltså politisk alltså, nu ägnar vi oss. Vi säger mm. ju ibland mm -hmm. att skolan ska, eller att politiker ska ge fanken i att diskutera läxor nu diskuterar mm. vi det som de borde diskutera men jag mm. kan tänka mig att om den största visionen är att prata om att vi ska få välja skola. ja, men det var mm. väl kul. Nu valde vi den. Den, den leder ju ingenstans, den visionen. Nej, nej, nej, nej, Utan, och då får man ju bara fundera på vad kan vi... Vad, alltså skolan, ska, skolan ska forma eh, framtiden. Ja. Mm. Och, och det kan vi göra. Men kan vi drömma lite till? Alltså mm. vi skulle behöva... Eh, alltså ibland undrar jag... Jag vet att politiker blir väldigt sårade när man säger att de är visionslösa. För att hela politiken bygger ju på visioner. Alltså men, men samtidigt visioner. finns det en sanning i det om man ska gå tillbaka till det här med skolpolitik och liksom att, att politikerna får förmåga lägga sig i allt möjligt. Det är mm. inte för dem har väldigt detaljerade visioner, det är för att de slåss för att vinna. Mm. Det är deras vision, det är, deras, det är det de vill mer än att de vill åstadkomma någonting. Alltså inte alla, men... men, men Vi upplever det så i alla det, fall. Är, det är liksom på något sätt en, en växande trend inom, inom den mm. debatten. Och då tänker jag att det... Då ska man ju kalla saker vid deras rätta namn. Mm. Då är det ju verkligen visionslöst. Ja, om, om det igen... och, och, och det uppe, men man kan också tänka sig så jag såg det är Edvard Jensinger som skrev ett eh, blogginlägg blogginlägg om som man kallar eh, på drift mm. som var efter SKLs kommunrikstad som du var på, ja. det skolrikstad ja. och det, det, det, han är ju djupt oroade över alltså det, det som finns där som är, visst det är kommunpolitiker men det är också förvaltningschefer och liksom du mm. på något sätt ändå folk som har ett ansvar mm. Där han ser att här, enskilda eldsjälar har jättemycket visioner för sin grej. Mm. Men det finns ingenting centralt. Det finns ingenting sammantaget. Det finns ingenting att det här är det vi vill. Man analyserar massor massa problem. Mm. Men, man identifierar en massa problem. Men det blir ingenting av det. Det är ingenting man gör någonting med. Det är ingenting som liksom på något sätt utvecklas vidare. Och det är man pratar aldrig om lösningar. Och det, det där är som. Jo, och pratar man lösningar lösningen, så pratar man lösningar mm. på lärarnivå. Man ja. pratar om att ja, men lärarna behöver ha mer kollegialt lärande. Utan att säga någonting på det. Att... Ja, och, och samtidigt så vill förvaltningar inte jobba med att strukturera för kollegialt lärande för det tycker de att lärarna behöver ta ansvar själva för sin kollegiala lärande mm. och så blir man såhär, ja det kan vi ju göra om vi var schemalagda så att vi träffades någon gång mm, mm, eh, eller något alltså, och den strukturen är också något som, som behöver komma uppifrån, alltså det där är också en grej som de behöver leverera ja och det är lätt att gömma sig bakom liksom hur skollagen funkar om att det är varje skolledare och liksom som ska bestämma och lära det sina mandat och så och så vill man inte liksom på något sätt så. Men har visionen då att varje skola ska jobba med kollegialt lärande, är det, det vi har som vision? Mm. Ja, men då får vi ju börja jobba då. Mm. Om det är det som är visionen, då får vi ha den riktningen och då blir det ju det här, den här slags mm. idén om lärandeorganisationen, mm. tänker jag, att det är där vi hamnar då. Om vi, om vi, för att ibland så är det det vi vill, då, då får vi ju någonstans... Och så tänker jag att det är så himla smalt. Ja, det är så oerhört smalt för att en vision för mig är någon slags dröm, någon slags idé om ett bättre alltså en mm. vision föder också framtid. Och en vision om, att alla, alltså vision om att alla ska jobba med kollegialt lärande är ju inte ens... Alltså, men det, det, är, det är en det är bättre med en hårsmån från att säga, visionen att alla ska jobba läxfritt eller alltså att alla ska jobba med mobillådor det är, liksom, det är en steg ifrån, jag förstår att det är mer substanser, men det är fortfarande ja. så här, man kan inte säga att jag är en skola för att alla ska jobba kollegialt nej men nej alltså, det är någonstans där som, som man snart landar och jag tänker att det finns, man behöver se det här inte utifrån ett så här, skolpolitiskt perspektiv eller ett så här, professionsperspektiv utan vi behöver se det utifrån ett samhällsperspektiv Precis. Alltså, liksom, föreställ en skola som blir allt mer betydelselös för ja. dina mål i livet, för för det att du tycker att du behöver kunna, för hur du blir behandlad under hela din uppväxt i någon sorts transportsträcka. Det går åt det hållet mer och mer kanske. Och föreställer konsekvenserna av om det är så, eller mm. om det blir så. Mm. Det är ju någonting som har djupa demokratiska konsekvenser. För då, bygger det på att, alltså då blir det där med liksom föräldrars utbildningsnivå eller liksom dina kontakter och möjligheter. Det blir en ännu större grej. Det blir det som är det enda du har kvar. Mm. Det är konsekvensen av det. Hur man, vad man behöver komma till rätta med där. Mm. Det är ju inte fråga om, om, om någonting väldigt konkret. Det är ju Nej. ingenting om så att ja, vi behöver jobba kollegialt för då kommer det bli bra. Eller att vi <här> behöver jobba med digitalt för då blir det bra. Och egentligen är det ganska typiskt. Alltså skolans digitalisering och den totala avsaknaden av central liksom vision I, där. Ja. Det, det, det visar ju på något sätt att säga, vi har ingen tanke med vad skolan ska vara till för. Nej, och, de, och när man pratar om de här riktiga liksom fullständigt som älskar just digitaliseringen och it-skolan så blir det så ja ah, men vi ska ha en skola där man kan, som är jämt och så kan man gå in och så kan man göra små kurser och så kan man liksom, då förstår man ju inte vad skola är och det är det jag tänker att när vi tänker den självklara skolan mm. och när vi har det namnet på det så tänker jag att man tänker att skolan är ett ställe där man hämtar Eh, alltså det är som typ Google man får en massa kunskaper om man, om man söker på det. Men är det sätt. verkligen många människor som pratar om skolan? Nej, men det finns de som gör det jag tror inte de är så många, jag hoppas inte det Nej, jag tror absolut inte det, för jag, jag tror man förstår det är snarare en grej som, som folk som är kritiska till, men jag, bara, jag ser inte det du för vi känner varandra så pass väl, men när man är ute och träffar liksom lärare som är i början på sin resa på att eller man är på skolor som är på början av sin resa mm. och så träffar man alltid de här som stretar emot de mm. pratar ju snarare så ja, fast jag skulle för då, säga De tror ju fortfarande att det är någon som försöker ersätta läraren med en dator. Ja, fast faktum är att de finns men de jobbar oftast inte på en skola. Det är det som är skillnaden. Att de som driver den här idén om att jag läste senast mm. på någon Facebookgrupp här om om mm. någon som menade på att skolan ska vara öppen 24 timmar om dygnet man ska liksom kunna jobba med film man ska kunna bara liksom casha in sina kunskaper och få ut ett diplom. Um, vilket är lite konstigt, alltså det, det, det är verkligen inte så något av det här fungerar. Nej, jag blir så trött på det här. Alltså det, och, och visst, det, det finns en poäng att är, har man en skola som saknar visioner, som saknar grund då kommer man för alltid vara, bli falloffer för den sortens liksom, människor och den sortens idéer och rörelser. Men Folk som bara, nej vi ska ta över uh, det kanske är därför det är så himla lätt för andra människor att komma in och bara, skolan borde göra så här. Ja, men det det jag, finns ingen vision som, som färdar av det. Nej men om du tänker att all, alltså skola, alla barn har rätt att gå i skolan och vi skolan ska leverera. Nej, alltså, mm. Det var ju mycket enklare då när vi började mm. från mm. noll och, och liksom de flesta kunde liksom inte ens läsa om de inte kom till skolan. Nej. Det var ju naturligtvis lättare För då. då hade vi vår grej. Då hade vi något som vi levererade som var så att det här är det du får av, av att gå till skolan. Ja, och vad måste, får man idag? Ja och det är väl det vi måste formulera och det är ju mm. det som vi måste göra på samhällelivå och det är det vi måste vara överens om. Mm. Det här får du när du går i skolan. Mm. Jag för att gå tillbaka till det med Edvard Jensinger och hans blogginlägg. Han avslutar det så himla skönt. Han pratar med att säga, okay, vi saknar helt visioner vi saknar helt central styrning, vi har börjat att flyta mm. som körsbär mm. i vattnet eller vad det är för bilarna? Mm. Eh, ni får gå in och läsa det i blogginlägget mm. för att förstå referensen. Och så avslutar han med att säga, ah, men det är ingen fara för skolkommissionen kommer att lösa allt. Eller? Mm. Och då tänker jag så här, nej! Det kanske inte är det. Av flera mm. olika skäl. Och det är också ett mm. eget tema men men jag undrar så vad är det vi vill komma med där? Vad är det vi behöver? Hur, vad? Vad är lösningen på det här som liksom på något sätt plågar oss? Ja, men jag tänker ju att vi kanske behöver en 2000-talets LNK. Alltså ja. någon som säger att för att det som är så farligt är när vi tar skolan för självklar. Mm. När, vi, när vi tror att de här 58 miljonerna som, som längtar att få komma till skolan som vill mm. komma mm. till skolan och som inser att det här är det viktigaste av allt när, när FNs liksom undersökning säger att undervisning är världens viktigaste grej ja. och vi tar skolan för självklart och tänker att den tuffar på mm. och vi pratar bara om detaljer Precis. Det är inte som att sju miljoner svenskar tycker att skolan är viktigaste grej. Eh, typ, nej, jag är helt 150% mm. säker på att jag hade aldrig kunnat läsa 300 mm. av de gamla högskolepoängen kunnat få den utbildningsnivån jag har idag, det liv mm. jag har idag, mm. om inte min pappa fick ta studenten. Det är det självklart. Mm. Och den klassresan som det innebär, om mm, inte mm. min mamma fick läsa in mm. när hon eh, på komvux, när hon inte, Om inte hon hade tillåtits att eh, faktiskt få en utbildning, då hade inte jag heller haft de här möjligheterna jag har idag. Och någonstans ska vi tänka sig alltså klassresan. Vi gjorde som folk ligger bakom oss. Det är fortfarande många som behöver göra den resan och som kommer göra den resan. Ja. Men generellt som folk, det ligger bakom oss. Men vi behöver se att nästa klassresa behöver vara driva oss av en nyfikenhet. Vi behöver hitta något annat där. Det mm. kan inte stanna av, vi måste fortsätta. Och det är frågan, vart ska vi någonstans? Och då tänker du, 2000-talets LNK? Jag tänker, ja, vi hittar henne nu. Jag tror jag ja. vet vem de är, men jag sparar lite på den grejen. Och så lämnar vi över till... Framtiden. Framtiden, nämligen dagens elevkrönika. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi, hej då! Mm. Ciao, ciao! Vad är historia? Det finns ganska många sätt att se det på. Vi kan ju börja med att utgå ifrån att det helt enkelt är allt som har hänt fram till just nu. Eller nu. Eller ja, nu. Från den viktigaste freden till det allra oviktigaste nu glömda skämtet. Men det är ju ingen som helst mening med att försöka lära sig allt som någonsin hänt. Det är helt enkelt omöjligt. Detta gör att vi måste fokusera på delar av det som har hänt. Men vi måste välja vad som är historia. Där uppstår helt klart ett problem. Vems historia? Vilken historia och vem bestämmer detta? Förhoppningsvis är det vi. Du och jag, alla tillsammans som, som gör det. Men allt för ofta är det så att vi låter några få få kontroll över vår gemensamma historia. Jag ska berätta varför det är så otroligt viktigt att vi inte låter det ske. Historia är på många sätt våran metod för att göra upp med det förflutna en sorts massterapi. Vi försöker ständigt att förstå varför. Ni har kanske hört talas om eller till och med sett den Oscarsbelöndade filmen American Sniper. Filmen handlar om en amerikansk prickskytt under Irakkriget. Öppningsscenen är nyhetsbilder från New York under 11 september 2001. Vi ser två plan krascha in i... World Trade Center, och sen klipper de till bilder från Irakkriget. för att följa hjälten, skjuta såväl civila som soldater. Och det hela framställs på något sjukt sätt som en försvarshandling. Som om han försvarar USA, frihet och demokrati mot Al-Qaidas sjuka ideal. När det man egentligen gör är att försöka rättfärdiga ett brott mot internationell lag. En invasion av ett självständigt land som förvisso hade en förfärlig diktator- men som ändå stred mot Al-Qaida själva. Det är den här sortens kapning av historieskrivningen som är otroligt farlig eftersom de blandar sig i historiens terapeutiska roll. Oftast är det inte heller en positiv historiebild som läggs fram av dessa grupper. Det bygger istället på att hitta lätta lösningar, syndabockar eller helt enkelt rentvås i eget skinn. Det var precis det här vi såg i Tyskland på 20- och 30-talet när nazisterna tog makten genom att beskylla judarna för nederlaget i första världskriget och demokratin för den instabilitet och ekonomiska svaghet som skulle följa därefter. De gav en enkel lösning på ett komplext problem och folk köpte det. Man skulle kunna dra paralleller till svenska politiken för ungefär detta Sverigedemokraterna, ett av våra riksdagspartier, håller på med varje dag. Vi lär oss historia i skolan och det är otroligt viktigt. Men allt för ofta förminskas historien till något den inte är. En död saga. För visst, sagor kan vara kul och spännande men de påverkar oss inte nu. Och det är just vad historien gör varje sekund, minut och timme. Från din reaktion när du ser en snygg kille på stan till Varför EU vägrar hjälpa flyktingar som dör på Medelhavet? Allt det påverkas av det som varit, för det som varit har påverkat våra föräldrar som har påverkats av sina föräldrar, som har påverkats av sina föräldrar, som har påverkats av, föräldrar, som påverkats av sina föräldrar, som påverkades av sin nutid. Vår historia. Vi är historia. Det är därför det är så otroligt viktigt att vi lyfter historien och gör så att vi alla har en talan i vad den faktiskt är. För det är först när vi alla kan förstå... Och se till om vad vår gemensamma historia är. Som vi också kan börja använda den i vardagen. Vi kan använda den för att få hjälp och idéer. Den kan bli vårt yttersta försvar mot rasism, sexism, fascism och andra orättvisor. Om vi lyckas med detta. Då kan vi värna om det som verkligen betyder någonting. Framtiden.